Неочікуване. Валерій не хотів навіть натякати їй про це, зумисне роздуваючи жеринки радісного настрою, не дозволив собі думати про зле, щоб не тривожити її вразливої інтуїції. І тільки коли на деякий час Галина заплющила очі від настирного проміння сонця, що щедро хлюпнула з-під відбіглої хмаринки, Більніше придивився до виразу її схудлого обличчя, намагаючись віднайти на ньому ознаки життя, рум'янець чи легку посмішку, але ні одного, ні другого не знайшов. Спокій був найвищою емоцією, яку життя ще дарувало їй. Білі напівпрозорі вилиці і синюваті запалі очниці Викликали занепокоєння Із заплющеними очима вона здавалася зовсім чужою і більш мертвою, ніж живою Вдивляючись у цей далекий, схожий на маску, вираз старого жіночого обличчя Валерій усвідомив як багато на ньому важать очі, що надихали живістю і повертали чужому виразові знайомі риси пухкенької усміхненої дівчинки, які важко, але все ж пробивалися. І Валерій дивувався, на що життя перетворило цю колись дохмяну квітку. Здавалося, тільки по очах він і впізнавав, і згадував своє кохання, яке відзивалося на його поклик, давало знати, що воно не примара і не фантазія хворої уяви, а реальність, хоча й дуже понівечена часом. Не стримав себе, нахилився і обійняв її тендітне тіло, відчув, яке воно схудле і маленьке. У його широких долонях вона нагадувала більше пташку, ніж людину, та дух залишався в ній сильним, як і раніше. «Що то за сентименти?» – промовила вона чітким голосом без посмішки. «Відсунься, ти закриваєш мені світло!» Сказав Діоген до Олександра, коли той запитав, чого б філософ бажав від нього. запитала вона, не розплющуючи повік та все ж ледь розтягуючи губи і дихаючи трохи глибше. «Так, чиї це слова? Мої чи Діогенові?» «Звичайно, твої!» – засміявся Валерій. «Куди там Діогенові з його діжкою до тебе? Ти ж пам'ятаєш...» Я весь час говорив, що покохав тебе за розум. Так, так, дурити дівчатам голови ти вмів завжди, але мене не обманеш. Занадто ясно я пам'ятаю, як ти дивився на ті мої чорні мережевні панчохи. Знаю, за що ти покохав мене. Перед твоїми чарами неможливо було встояти. І чого я з тобою тоді зв'язалась? Прошепотіла вона, ледь стискуючи його долоню, але голос її лунав задоволено. Це був день добрий. Підлабузник. Прошепотіла вона ще й здавалося, ніби поринула в сон, але коли він таки подумав, що спить, проказала. Ну, чому мовчиш? І з жінками інакше не можна, відповів Валерій. Не будь нахабою. Тобі добре відомо, що зі мною так не можна. Навіть мені? Навіть тобі. І довгі роки нашого знайомства не дають тобі жодних привілеїв. Я звикла кидати чоловіків, і коли вже так колись зробила з тобою, можу повторити цю витівку ще раз. Навіть і не думай. Цього разу я вже не буду таким дурним, щоб дозволити собі отаке виробляти.